до загубленої серед снігів хатини, зробивши чималенький круг через площу Урицького. Шофер Семенець тоді добре запам'ятав шлях на Солом'янську. Він впевнено веде машину, не розлучаючись із улюбленим транзистором. На його щастя, тепер протягом цілої доби працює в Москві радіостанція «Маяк». нема нагальної потреби ловити серед ночі оте заморське ча-ча-ча. Оставив незнайому хвилю і слухай досхочу. Сьогодні на заваді йому стали грозові розряди. Гроза бешпетувала поки що десь позаду, в придніпровських районах міста, а попереду, на темному обрії, мов на великенському екрані, спалахували сліпучі мережа блискавок, громовинним гуркотом розпанахуючи нічну тишу. Семенець люто відкидав назад дебеле атлетичне тіло. І невдоволено бурчав, гриміло б тобі в печінках. Двері відчинив знайомий велетень моряк. його обличчя й руки були засмаглі, на прухких м'язах ледве виднілася граціозна татуїровка. Заходьте, заходьте. Сіни, кімната, темрява, стогін. Електричний ліхтарик вихопив із пітьми бліде, вологе від поту обличчя. Заплющені очі, закушені губи. Горою здіймався живіт. У повітрі повис густий специфічний запах. У породіллі відходили води. На цей раз виклик був не тільки своєчасний, а може й запізнілий. Давайте ноші. Хельшер і санітар кинулися виконувати наказ лікаря. Але, ковзнувши оком по дверях, що вели з кімнати до сіней, Ветеран санітарної служби Пересунько компетентно заявив «Не пройдуть». Татуірований велетень схопив дружину на руки і чудом пропхався з нею крізь вузький прямокутник дверей. Пересунько з Павлюком встановили носилки на місце і поклали жінку в карету. «В лікарню», – скомандував Андрій Степанович, втиснувшись у машину. Він помінявся місцем із фельдшером щоб бути біля породіллі. Та ще не встиг причинити дверцята. Як на його плече впала залізна матросова рука. Лікарю, візьміть мене, як же так? Я з вами. Але часу для дискусій не було. Нема місця. Поїхали. Карета рушила. Поки просувалися брукованим провулком, моряк йшов поруч. На вибоїнах він довжими руками підтримував машину значе це могло зменшити страждання дружини. Коли вибралися на асфальт, і Семенець додав швидкості, моряк ще деякий час вперто біг за каретою, але не витримав змагання з мотором, віддалявся все більше і більше. Події в кареті розгорталися з небажаною швидкістю. Жінка стиналася в тяжких муках. Кожен поштовх завдавав їй нестерпного болю, вона стогнала, кричала, вила, билась головою руками об металеві поручні та стінки машини. Бувалий пересунько марно намагався притримати бодай руки розтривоженої болем та невідомістю молодиці. Але молодиця була добела, до пари своєму чоловікові, і хірлявий санітар мало що міг зарадити. Два інші учасники рейсу відрізані були від подій перегородкою. Один із них обережно вів машину, по змозі обминаючи підступні ями, а другий сидів пренишкою, наслуплений, заглиблений у якісь свої юнацькі думки. Думки Андрія Степановича були далекі від юнацької недосвідченості та соромливості. Недремно стежачи за станом породіллі, він сумно думав про ту тяжку плату за любов, Яку сплачує жінка. Навіть тоді, коли любов щаслива, безхмарна. Крик, дужчий за всі попередні, дикий і несамовитий, вирвався з уст молодиці. Ще мить і вона лише хапала ротом повітря, вже не маючи сноги кричати. Ващенко схопив її вологу руку і від остраху сам мало не крикнув. У породіллі. Загрозливо падав пульс. Наступала критична хвилина. Плід не захотів чекати, поки вони доберуться до лікарні. Він рвався з дев'ятимісячного полону. Страх паралізував волю лікаря. На щастя, це тривало лише коротку мить. Цю мить Ващенко сидів заціпенілий. Поруч із ним на грані смертельної небезпеки перебувало двоє людей, мати й дитина. Троє дорослих мужчин були напрячного в кареті, але ніхто не міг йому допомогти. Він був сам один перед суворою таємницею буття. Йому самому треба було приймати рішення, самому виконувати чорну і тяжку роботу акушерки, самому нести відповідальність за все, що могло статися. Карета мчала у невідомий, ритмічно пульсував мотор, нечутно крутилися колеса, вібрували ресори. Пора. Нічого більше не думаючи і не відчуваючи, лікар схопив стерильні матеріали та хірургічний інструмент. Обережно прикриваючи серветкою,